מזמור קוף קל"ז. <למציין> על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו, כי שם שאלונו שובנו, דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אסכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסעלה.